jag Välkomna till Unknown Fanboys, podcasten som ger ansiktet åt alla de miljoner gamers där ute. Podcasten som ger röst för alla de miljoner film- och seriegigs där ute. Och slutligen podcasten som helt enkelt givs den om det mesta och bästa inom nördighet. Jag heter Fredrik Olsson, 33-årig spelnörd och senast och familjefar med stor förbless för den grafiska novellen Hellboy. Och med oss har vi även Daniel Larsson, 33-årig allmän spel- och filmer. Hallå! Och så tillika även Max Lövström, student tredje året på dataspelsutveckling på Örebro universitet. Nej men hallå! Och eh, vi hoppar rast in i första momentet som är spel då. Och eh, ja, vad har hänt på spelfronten sen vi sist pratades vid? Eh, om vi kollar på nyheter, finns det några nyheter som är värda att ta upp? Värde och värde är ju en helt annan femma ju, men uh, vi kan ju ta upp till exempel att Diablo 3 har ju haft försäljningsrekord under förra året. Då tror jag tror de sålde... Oh, Gud, hur mycket var det de sålde? Förlåt, 12 miljoner spel. Det en stor del bara på en Ja, jo, det, det var ju... De, alla säger att det var ju på grund av hypen som så många köpte spelet. Och, uh, att det var ju en stor del. och Sen liksom att det var Blizzard som tänkte liksom, att då kanske det är bra... De, de är ju bra Är det de var bra Nu vet jag inte vad man ska säga om dem direkt efter det här spelet Men ja, det sålde ju jättemycket Men uh, Hur många som kommer fortsätta Att använda spelet, alltså nu när expansionen Ska komma ut, det lär vi märka För då vet man hur populärt det är i, i folkmund, liksom, att hur vad folk tycker om det egentligen För vid dålig försäljning på expansionen Så förstår man ju att det är ingen som är intresserad längre Ja men lite så jo. är det ju Jo Men uh, vad är det mer? som eh, Obsidian vill ju göra fler Star Wars-spel. Så det är helt okej. Så länge de, de skippar och har någon sån här MMO eller liksom, någonting online. Ett, ett single-player eller ett co-op Star Wars vill jag gärna se. Att de gör typ Kotor 3 eller något sånt där istället för att göra något annat schats. Mm. Ja, det är det de gör bra. Ja, precis. De, de har ju... De har ju ett spelförslag, men nu, är som, nu måste vi vänta på godkännande av Disney och få, få och gå vidare med det. Men jag hoppas att de ser liksom att det kan tjäna pengar. Speciellt nu blir ju också hypen inför filmerna som kommer. Ja. Uh, så so, det tror jag är mycket väl att de kan få klart tecken på. Har du någonting, Fredrik, uh, som du har? Uh, på nyheter så har vi inte nu. Tomb Raider gått guld. Ja, ah, precis. Jag... Om man nu gillar Tomb Raider. Jag såg det, så det, ja. det är ett plus. Det har inte hänt mycket jättenyheter i veckan I alla fall inte som jag har hört talas om Eller sett Men om vi i så fall ska ta en övergång från äh, Spel till film Så kan vi ta upp det här om äh, Att äh... Annars vill vi gå igenom lite vad vi har spelat Det kanske. kan vi, det kan vi också veckan. göra så kan jag ta det här efteråt Vad har du spelat under veckan då Fredrik? Jag får se nu Vad har jag spelat? Jo, Först och främst har vi ju de gamla vanliga eh, Lego Lord of the Rings Defense Squid Dark Souls, jag försökte försökt att trockla mig igenom Har du kommit någonstans där? Nej, jag, jag kör bara lite pö så där. Sådär Just inte stött där. mycket uh, Ja, rimligt <laughs> <laughs> <laughs> Inte så. Du har blivit det spelet en hel del Ja uh, Annars så jag har uh, kört Crisis 3-beten Faktiskt testade med på ja, okay. den var då. Uh, Jo, jag tyckte väl den var okej okay, faktiskt, nu är inte jag så mycket för för det, det som finns är ju en uh, multiplayer beta och uh, ja, jag ville väl egentligen bara starta upp det, hur flöt det på och nu vet det vanliga, liksom funkar på min dator, datortänket sådär uh, och uh, jag tyckte väl det flöt på bra. bra bra kontroll intressanta vapen i den här nya då man får ju även pröva på till exempel ja, diverse uh, pilbågar typ. mm, Ja, när, man, när det väl går tillräckligt långt att man känner att gud vad svårt det är faktiskt att stå i närheten man blir ju nästan skadad då börjar man prova sig lite med pilbåge. Mm. Annars så var det väl jag, jag var inte så värst imponerad ärligt talet. Det är så, känns som jag sett det förut. Um, men ja, så där, jag vill egentligen bara testa det och sen så kommer jag inte testa det igen förrän det kommer singelspel. Men flöt, flötte på där. bra på burken. så här, körde du på maxinställningarna eller? Ja, jag har på på allt. Det har flött på jättebra. Och då var det ju också eh, online, så det var ju kul att det flöt på även där och inte lagga jag hade sett. Det är bra, men det, det bör ha kommit nu för att Arkitekturen för att få Multiplayerspel och sånt ska, ska vara där nu Man ska kunna förvänta sig ett Väldigt lagfritt, oberoende på grafik Och, och hur tungt Spelet är oftast mm. Jag menar även nu när Jag kan diskutera det lite senare Med just att MMO Att det finns ingen ursäkt för att ett spel är ett MMO Nu det ska flytta på lika bra som ett player-spel Och vara minst lika snyggt Precis så är det faktiskt, men jag, jag körde den i alla fall till viss del då lite grann för att känna på. Sen så eh, köpte jag också och skaffade ett spel som heter Cube. Q-U-B-E Cube. Ja, det har jag hört talas om. Eh, mm. Eh, och det är ju ett, ja, ett pusselspel. Ett spel fullt med liksom fysik då. Eh, Karaktär man spelar har speciella handskar som, ja, som, kan, som kan utföra en mängd olika funktioner på specifika block. Som det är att jag har sett. Är det mycket sådär att det är väldigt... Jag ska inte säga att det, det liknar nästan lite Portal, men ändå inte. Mm, precis. Men det är väldigt så sådär... Äh, jag tänkte säga primitiva, men det är väldigt grundfärger. Mycket vibranta färger som vitt överallt och sen lite färgat här och där. Och... Ja, det är i princip bara vitt. Vitt och sterilt. Och sen är det ju de blocken då som man ska egentligen... Man ska utföra det här med, med sina handskar. Det är de som lyser i starka färger. Då. First person pusselspel helt enkelt. Ja, it. alltså liknelserna med Portal är oundvikliga. Mm. Ehm. Men spelet har ju ingen story eller något sånt där då till skillnad från Portal, men äh, jag tycker ändå det är ett bra spel. Det är ganska billigt och det är ju faktiskt, äh, det har ju kommit till genom att äh, det har fått hjälp av något som heter Inte Indie Fund som var ett, ett projektlikt äh, Kickstarter då. Så det, det är kul att se att det poppar upp sådana här och, äh, från andra medium än Kickstarter. Det finns lite av en, äh, my, ett myllrande liv där under jorden som <går> som ger spel lite här och var. Du har inte tänkt testa Anti-Chambery då? Jo, jag tänkte äh, när det väl blir dags faktiskt. Mm, det är också mm. av samma typ, äh, första persons pusselspel med steril miljö. Mm, det är IndieFund också som ligger bakom det. Ja, så alltså. Men det, det är faktiskt Jag tyckte det var bra, det är nog inte jättestort Jag körde bara en liten stund och klarade hela tre Nivåer kan man säga På en gång mm, så, Sektor 1, 2 3 Ja, så det, det, jag tror det är ett ganska kort spel Men å andra sidan kostar det inte mycket Jag fick det för kanske en 20-30 spel Någonting Då finns men, men det bara sju banor Det är rent singelspel eller? Ja, precis vad har ni kört då? Om vi börjar med dig, Max. Har ni kört någonting? Vågar du gå hit verkligen? <laughs> jag har ju suttit och spelat lite Nino Cooney. <sighs> Utve Utveckla gärna. Berätta hur bra det var nu så Fredrik får höra. Ja, nu jo, vill om man nära. säger så här. Eh, under förra podcasten höll jag på att ladda ner det. Det var ju cirka 21 gig stort. Jag köper det digitalt på Playstation 3 då över det där och det var det tog ett att ladda hem men uh, sen på uh, efter söndan var slut jag kommer inte ihåg hur dagarna där går ihop lite där uh, så hade jag lagt ner cirka 25 timmar på spelet hoppla det var inte dåligt nej och uh, jag kan säga det som är intressant det är ju, uh, det är ju genialt på hur bra uh, det, det är ju det är ju en, en giblig film i spelform Oh Men det man får tänka på Så är att du, du kombinerar ett, En Ghibli-film på cirka 2-3 timmar om man säger en filmen, Men du sprider ut den filmen på Ett i alla fall 50 plus timmar JRPG Så även om det är väldigt mycket story så kommer du Det kommer sprida ut sig Väldigt mycket för att du kommer du går ju runt och du löser små quest om man säger folk som vill ha hjälp här och där och det är mycket mycket så side quest som man inte måste göra men man, man känner att man måste göra det ändå för att man måste ju klara alltihopa och vara så bra som möjligt plus, plus man vill få ut så mycket som möjligt av spelet. Mm. Och det det det spelet är otroligt bra jag säger att jag har musiken är ju genial också det är gjort av jag vet inte vad det heter Tokyo Symphony Orchestra är den mest kända Därifrån det är en riktigt bra orkester Och de har gjort otroligt mycket musik för det Och Ja det är, det är ett jätte jättebra JRPG Och det är ett jätte jättebra story Och allting är ju i stil med Studio Ghibli så att det, det är, det, De har inte sänkat ner på På just den delen att, att de gör ett spel så gör de det Väldigt bra ändå Det är inget så här att bara vi Det är ett spel som vi gör lite Half-assed grejer Utan det är toppkvalitet av, av det Ja, vad ska man säga Det är ju just typiskt så det, är bara, mm. det är bara du går och köper en PS3 Nu och Nino Kuni Som ja. hittat ju Jag får vänta till efter PS4 Problemet om man säger det, Allting är jättebra men det, man slår, jag säger, Battles var lite kluriga du har, Det är ju nästan ett Pokémon-system Kan man säga om man säger hur långt och stort spelet är så efter typ 10 timmar in i spelet så kan du börja med att fånga dina egna familiars som det är då som du använder att slåss med. Så pass lång tid. Så det är så långt in så att det är väldigt mycket och jag känner mig ännu inte de, de är väldigt bra på att långsamt föra in nya grejer. Och även nu liksom 25 timmar in så är det fortfarande lite dodo. De kommer med Nya grejer så att det är väldigt, väldigt bra inlärningskurva. Och det finns ju väldigt mycket att lära sig i spelet också. Jag tycker de har gjort det mycket väl. Om det är en negativ sak jag ska säga om spelet så är den engelska översättningen. Nej, inte speciellt här. den engelska översättningen tror jag är väldigt bra, lokaliseringen. Men om du kör den, den skiljer sig från den japanska. Jag kan tillräckligt mycket japanska för att förstå i alla fall över hälften av tal, om man säger. Men jag förstår fortfarande inte så bra att jag vill ändå ha engelsk text för att förstå allting korrekt. Och det är som är problemet, för att man får ju välja mellan engelskt och japanskt ljudspår och samt om man vill ha subtitles på det inte på engelska. Och eh, den engelska... Texten om man säger, den går till den engelska rösten Och de har olika röster på karaktärerna om man säger Inte, det är ju mellan engelska och japanska då Men det är så undligt för att de har bytt namn på den engelska delen också På många karaktärer Så det är väldigt förvirrande när det står ett namn i subtitles Men de säger helt klart ett annat namn i, i liksom rösten när man hör på japanska så jag tror att en av de största grejerna är att när man börjar spelet så har man sin kompis som heter då Phil i texten. Men på japanska när man talar med det är en Mark. De gör så heter man No. Det är jätteskumt att de har bytt namn på nästan alla karaktärer förutom main-karaktären. Varför, varför kan de ha gjort något sånt? Liksom? Är, är det att de har för det och liksom tagit liksom asiatiska namn och tagit amerikanska eller vad då? Nej alltså Det utspelar ju sig i Jag ska inte säga för, för länge sedan Men inte i nutiden Men lite tillbaka ändå skulle jag säga I tiden än vad vi är nu På en lite så här countryside ställe Började det på Och alla har ju Det är ju väldigt västern Ställe som serien utspelar sig Så alla har ju västernamn alltså, Det är inga asiatiska namn alls Jag menar, main karaktären heter ju Oliver och ens bästa kompis på engelska heter Phil och på japanska heter han Mark. Jag förstår inte varför de har bytt namn på det. Det är väldigt väldigt jobbigt att höra ett namn och det står subtitles på ett helt annat namn. Det låter som en, en enorm missel, något um, stor fel de har gjort i så fall. Det är, ja, det, det är för stort för att ha ett fel. Ja, det... det måste vara gjort medvetet med tanke att ja, men det är ingen som kommer välja japanska röster med engelska subtitles. Men det känns som att de... De nästan tvingade, okej okay, vi ska göra en lokalisering av det här. Och då tar de bort allt japanska och spelar in helt nytt allt engelsk Och sen har de engelsk text som passar till det. Men sen så kommer de väl på att... Men vänta nu, det finns rätt mycket folk som säkert vill höra originalrösterna. Så att då la de till det som ett tillval efteråt känner jag nästan. Och så kommer de på, vänta, nu går de här inte ihop. Och vi tänker ju inte göra ett nytt, översätta allting igen... På ett nytt sätt. Det är dåligt att ha två nya textade versioner. Så, ja. För jag vet ju på en del spel så kan man ju få efteråt, som till exempel på Xbox, vet jag att man kan ju ladda ner originalröster efteråt ifall man vill ha det med textning till. Men att de har gjort en sån här blunder och ha olika namn på det. Ja, det är fortfarande inget jättestort för att om du äh, står i den här så bra och det, det händer ju samma sak. Det är bara namnen som ändras på lite. De har ju. Äh, Karaktärerna är jättebra på engelska Och de är jättebra på japanska Så att jag, jag använder ju ändå bara så För att förstå vissa svårare ord Och sånt så, och hänga med vad som händer Och det, det gör man ju utan problem Okej, okay. ja, ja men Det är bara ja, en mindre undlig Det är så så där ifall man har det igång Och sen man läser man bara, vänta nu Vad fan är det här Ja de säger på japanska bara ah, Kom igen nu Mark och sen står det på Texten så är de bara, Kom så går vi film. Vad vad Va? Va? Va var det här nu? Men det, ja, det, det är inte alls Det är, bara så här liten små... det är mer en humoristisk grej. Det är inget som tar, tar bort från Själva spelet egentligen De tänkte vi vill inte göra ett allt för perfekt spel Så vi får ha någonting ja. med oss Istället Kombatsystemet är jättebra levlingen är jättebra Balanseringen är väldigt bra och Allt är uh, ganska bra uh, På strider och sånt Är det liksom som alla Final Fantasy, du väljer ut vad du ska göra eller Alltså att man springer kring och slår själv Och väljer sen kanske olika magi-attacker och sånt Det är en liten blandning man säger. Det är mest själv att du, du springer ju runt det, det är ju som en tredje yta där du springer runt i real time och slåss är Alltså tom, men... typ Final Fantasy 10 då eller? För då börjar de med att man springer kring också ja. Fritt. Du menar Final Fantasy 12? Ja, 12 menar jag. Man springer ja. själv och sen väljer man magin och sånt efteråt. Det, det är mycket liknande sånt. Alla, alla fighter börjar ju med att du får välja, då är det pausat då börjar det med med om du vill lägga ut en familjer eller om du vill slås själv så du har en liten väljer vem som ska börja med. Och sen så när du väl har valt, då börjar striden och om du väljer till exempel, och då har du ju mellan så här, attack, defend eller olika skills om du har en familj, eller olika spell som det är du som väljer den. Och när du väl trycker på välja då får du välja vem du ska attackera och då pausas spelet. Så under tiden du ska göra val, till exempel att du ska välja någon av alla dina magier, då pausas spelet. Och sen kan du, när du targetar vem du ska attackera, då är det pausat. Men medan du väl springer runt och så och väntar på och cooldown som man säger eller sånt så... Då flyter ju spelet på i real-time. Ja, så lite blandat klassiskt och nytt alltså. Ja, men det är mycket sånt där. Man ser att fienderna börjar ladda upp attacker och då får du ha timers att du måste hinna välja Defend också oftast för att eh, inte få allt för mycket skada. För att de tar väldigt mycket skada. Ja, det låter ju bra i alla fall. Mm, systemet var väldigt lätt att förstå sig på och mm, går ganska bra. Problemet är att eh, man får ju allierade med sig i spelet Man, är ju, man har ju sina familjer Men så får man med sig en till som har familjer Och sen efter att ta en till familjer Så har man tre stycken personer som Kan vara ute och slåss eller använda familjer Så de men, är ju så dåliga ibland De, de, de, de har man absolut inget de gör sitt egna, eller man kan, Jag har fram att man skulle kunna Välja liksom att ta fokusera på den här figuren Men att det, de kör sitt egna race Man har ingen kon direkt kontroll över dem Man har en, en Taktikmeny som man kan gå över och säga att Okej okay, jag vill att du ska supporta lite mer och jag vill att du ska attackera mer aggressivt och vi vill att, kan man välja var du ska attackera, kan man välja att attackera den svagaste attackera ledarens eller attackera min target eller attackera separata targets Så typiskt IRPG eh, system där alltså på dem. Mm, och man kan eh, man kan ju hoppa mellan, man kan ju ta kontroll alla med allihopa, du kan ju hoppa till alla andra karaktärer och ta över deras familjer eller dem själva också men du kan bara ha en åt gången så om du hoppar ifrån din karaktär så kommer datorn ta över den och datorn är inte lika bra för man är väldigt bra speciellt sådana fiender som slår väldigt hårt i närstrid de vill du gärna springa ifrån så att de missar dig för att om de kommer att attackera dig och de attackerar och du flyttar på dig så kommer de ju missa och du inte får någon skada så det kan vara väldigt bra att göra så men problemet är att datorerna är inte så smarta alltid, att de brukar stå och vilja attackera själva också och då får de väldigt mycket skada ibland. Så det kan vara svårt på lite svårare matcher om man inte är i hög level och ens kamrater blir döda det första de gör. För det är det där jag har jag läst. Liksom, folk tycker är den sämre biten av alltså, de fighterna. Att man inte har 100% liksom kontroll över allting. Mm, jag skulle vilja kunna queua upp saker. Om jag, säger. jag vill hoppa till en karaktär och säga vad han ska göra, sen hoppa till nästa karaktär och säga vad han ska göra. Liknande lite så här Dragon Age 1 kanske, tänker jag. Ja, det låter lite som Kotor också, för då tar man och väljer och lägger ja, upp. Liksom. Ja, precis. Kotor också ett bra exempel, men så är det inte för att så fort du hoppar ifrån din karaktär så tar datorn över honom och oftast avbryter där du höll på med och gör sitt egna grej Så att om du släpper ut en familj och säger Okej, den här familjen är bra mot fysiskt försvar Då vet jag att han kommer klara sig Sen direkt när du hoppar på den karaktären så tar datorn och byter och kastar ut din magiker Som blir dödad på ett slag kanske Då, då blir man lite småsur på honom Ja, det är lite löst. Men uh, stridssystemet är jättebra Och det finns mycket häftiga monster och sånt Och alla monster kan ju utveckla sig till evolutioner Det är, det är som Pokémon är igen igen jag hörde, jag läste om att eh, När man får en familj och till, till deras nästa nivå Så tar de åtställd till nivå 1 igen Så får man fortsätta att bygga på istället för att Bygga, bygga, bygga Utan liksom nollställd tillbaka till en grund För den nya figur Och sen får man fortgå och bygga upp andra. Det är precis så, det är ju att Varje gång du uppgraderar ditt monster till nästa nivå Så börjar de på level 1 Och du måste levela upp dem igen Det låter ju helt okej okay, Tycker jag Ja, det är faktiskt eh, lite roligt Man får passa så att man inte gör det Precis innan en bossfight För det har jag gjort det, <går> okay, det blir man, man springer liksom och bara, jag, ska, jag ska upp hit och döda den här bossen Och så man slåss och slåss Och vad det är mäktiga fiender Så ser man att Å, det är dags, den här kan utvecklas nu. Ja men det låter vi, vi utvecklar den så börjar den på level 1 och så går man vidare Och säger ja, nu är det boss Och så har man utvecklat sin starkaste gubbe till level 1 Så att han dör direkt om man skulle slänga in honom ja, ja. Jo, ja. Man, man läser ut sina misstag, säger de. Ja. Yep. Men det är otroligt bra, bra spel. Kan jag kan rekommendera för alla som vill spela, ha en bra story eller köra ett bra RPG överhuvudtaget så det är det mycket starkt. Hur långt? Du sa att du var 25 timmar in i spelet just nu, eller? Mellan 25-30 timmar in Jag har inte hunnit köra så mycket. Jag körde otroligt mycket under helgen, men sen, jag vågade inte sätta mig ner och köra under veckan, för jag var ju tvungen att göra skolarbete och hade jag väl startat det spelet så är jag rädd för att det inte hade blivit något skolarbete. Hur, hur mycket av storyline har du kört? Eller har du gått mycket sidequests som du sa? Det fanns ju mycket så Eller har du gått jag har bort plockat, på storyline? Jag har plockat de mesta av sidequesten som är i närheten. jag går inte Det har precis öppnats upp för mig nu på stort. Att du kan gå till lite kasinon för att tjäna pengar där. Eller du kan... Gå till så Colosseum och slåss. Och jag vet att jag inte är tillräckligt stark. Jag har olika rankningnivåer där från E till A. Sen S som är den högsta ranken. Och jag klarade E-ranken och klarade inte av D-ranken än. Så det är lite mer så här side som nu. De är riktigt stora som du inte ska kunna. Du kan komma åt dem nu. Men du kan inte klara dem förrän du är mycket, mycket senare i spelet. Men alla små side quest har jag, har jag gjort nu. I alla fall de flesta av er det, det har öppnat upp sig så mycket Att man, jag kan färdas till alla ställen igen Att alla ställen jag har varit på Kan jag nu komma tillbaka till väldigt lätt Utan att behöva springa över hela kartan Och då blir det lite mer så här Långa side quest Att du måste springa hit Och sen måste du hämta en grej där Och så måste du springa hit Och det blir lite svårt att hitta sånt där Men jag tror att jag har gjort majoriteten Och kommer väldigt långt i storyn ändå är det en väldigt stor karta, för, jag, för det är ju en sån här overview world map man kör ju på men är det en väldigt stor, är det en väldigt stor karta, jag tänkte, spelmässigt alltså är det Den är ganska stor Jag vet inte om den, är, den, den blir större och större för att man börjar att se på en på en väldigt liten en, nivå, säger man, är här allt som finns tror man, och sen får man se att det finns en world map som är ännu större då det finns olika kontinenter att åka till och jag har varit på över hälften i alla fall, jag ska säga tre del i alla fall, jag är Precis kommer till en sista kontinent som jag inte har varit på. Det borde finnas en kontinent till som jag inte har varit på. Så att det Ja, det, det känns som att det kan fortfarande hända. Men även om världen inte är otroligt stor så är den stor fortfarande. Och eh, det kan hända nya saker på flera kontinenter det känns som att man behöver återbesöka många ställen. Så. Det finns mycket små saker som man ser små grottor lite överallt. Bara, aha, där är en grotta uppe på det där berget men. Jag kan inte komma upp dit och det finns ingen väg dit Så att då får man ju vänta tills man får någon form av Transport att kunna ta sig dit då. Men då vet man att det finns mycket ställen att gå tillbaka till Så det finns mycket Mycket fortfarande kvar att utforska alltså Så det, kan bli, det, är, så det låter ju som det finns Massvis man kan göra i spelet i alla fall Det låter ju bra Så förhoppningsvis kan man få lite DLC Till det också med lite nya quest och sånt Jag förstår Man kan ju bara hoppas Att det kommer till PC Någon gång det kommer ju aldrig hända. Oh, nej, det tror så. jag inte. Jag är starkt skeptisk till att de skulle göra en portning. Kanske ifall, det, ifall du skriver till dem och ber snällt så gör de det. Vart har jag lagt papper och penna nu då? Där får vi skriva upp här. Oh, kära. Nu måste ni. <laughs> kan rapportera över Dark Souls så kan de väl lika här portera över Ninokuni också. Precis. Ja men det är jättebra. Aha. Då har du gett oss alla någonting att längta efter. Längta efter när är väl. Sukta efter har vi där. Det blir billigt sen när uh, Playstation 3 går ner i pris efter Playstation 4 kommer ut kanske. Vad jag. Det är ju väldigt billigt nu. Om du köper den nya slim-versionen som uh, har är det 120 GB hårddisk bara går den ju på lite under 2000. Mm. Du ser. Det är inte så dyrt ifall du tar en 500 GB heller. 2 och 3 tror jag man får den. Det finns ju man kan köpa med Nino Kuni ingår för 2 och 4 eller förlåt, 2 och 5. För det är ju som ett paket gjort för dig. Ja. Men det kommer nog inte hända. Inte på närmaste tiden i alla fall. Jag tror inte jag heller. Jaha, ja, men det är kul. Du har fått spela skiten ur det här spelet då. Fan för dig. Ja, <laughs> utöver det också. ska se... Jag inte, känner det till MMO till Terra? Ja, ja det har blivit gratis nu. Gick det väl? Jep, jag startade upp det bara för ett par timmar sedan för att kolla in det igen. För att det är ett av de få MMO som jag faktiskt betalade för i månaden. Det brukar oftast vara att jag testar MMO under öppna betan eller något och se om det är något att ha. Men det här var det spelet som jag satt kvar med. Ska du fortsätta vara betalande eller ska du köra på... Det Nej, nu, jag, jag, jag tog eller? hem det nu igen för att det var... För att det hade blivit free to play Så att jag tänkte kolla in det igen och... För det är fortfarande det spelet har Mycket bättre combat Än väldigt många singleplayer-spel Jag har spelat Så att det, är... det är Väldigt väldigt bra spel Tycker jag fortfarande Jag kände inte att jag kunde lägga ner tiden för att Ge det en månadskostnad Och det var därför jag slutade spela med det, Och för att jag inte hade någon annan som spelade över tiden då. Men nu när det är gratis Så kan jag nog lura in ett par folk Kände du känd utpekad? Oh. <laughs> det är tufft det här nu. <laughs> jag har knappt tid för vanliga spel så att säga. Efter ja. det så har jag spelat lite Minecraft faktiskt har blivit. Yes. Det är också ett farligt spel som tar upp hela nätterna. Du hinner mycket, det är bra. Det är bra. Jag, vill... jag känner mig som att jag måste göra det med tanke på att jag ska... Målet är att jobba inom det och det är viktigt att man har en bra förståelse för alltihopa hur man ska kunna ha koll på saker. Precis. Jag vill ju att du är på det här teamet som portar Nino Kuni åt mig. <laughs> ja, ja, ja, ja, Vad ja. <laughs> har du då, Danny? har du hunnit, om du har hunnit spela något? Vad har det hunnit blivit? Det har blivit lite och fyra, har det blivit. spelats lite grann. Annars har det inte blivit så mycket spelande. Jag ska... Efter att vi har spelat klart podcasten idag så ska jag åka ut till mina föräldrar där jag ska sätta mig ner med min bror och spela Dead Space 3 Co-op. Jag gillar att spela innan innan tisdag, för på tisdag så släpps ju Alien Colonial Marine så då är det är nästa spel som ska köpas in. Vad har att för äh, Finns det några game modes på kronområdet äh, som man tänker det finns ju säkert en, en single player del, men hur, det finns det någon form av äh, multiplayer del? Jag förmodar att det måste finnas någon co-op mode i alla fall. Äh, alltså, man, man kan köra igenom hela spelet äh, äh, co-op upp till fyra spelare men sen har man ju multiplayer som vanligt men också kommer äh, Uh, vad var det? om en månad så släpps en DLC som heter Bug Hunt. Det är som sån här hård mode. Det var precis det jag tänkte fråga om det fanns, för yeah. de är alltid populära och roliga att spela. Jo, jo, jo. det är perfekt i Alien och stå, försöker stå mode hårdare liksom som kommer fler och fler och fler. Så eh, det blir vi då ta och plocka upp den när den släpps om en månad så, alltså DLCen så ser jag fram emot. Det mm, ser jag också fram emot, ja. kanske värt att testa. Vi får se hur hur mycket det går på hur e mycket ekonomi ligger till men ja Precis. Mm. Annars, nej, det har inte blivit så mycket annat, annat spelande. Faktiskt. Ja, då är det så. Yes. Ehm, men vad bra. Jag tycker vi sätter punkter för speldelen idag faktiskt. Och eh, vi tar nu och eh, hoppar på en liten paus för att sedan komma tillbaka. Och då häv oss in på ämnets film strax tillbaka. Hej och välkomna tillbaka här. Här har vi då anon Fanboys och eh, vi ska nu hoppa in på ämnet film och eh, vi börjar eh, precis som vi gjorde på spel vi börjar med lite nyheter eh, och ja Danny, du hade väl någon nyhet som du tänkte ta upp uh, Ja, jag tänkte ju liksom det här gränser över både film och spel, men uh, det var ju uh... Hitman, eller? Nej, det var inte hit, men det kan vi ta det strax, nej alltså På Valve och J.J. Abrams Har ju varit under diskussion liksom att göra någonting ihop Och då var de på en mässa här där de pratade om att, de har tidigare pratat om att göra ett spel ihop Alltså att J.J. Abrams var ju med och producera ett spel Och de har ju också diskuterat att göra film ihop eftersom liksom. Abrams är ju Ganska kunnig på det Och då har de ju diskuterat om de ska göra en Portal eller Half-Life-film Ihop Så det kan ju vara intressant Precis, alltså han, han kommer ju vara fullt upptagen de närmsta åren Eftersom det är ju Star Wars och så när det är det Star Trek han ska göra Så det kommer ju dröja ett tag ja. Precis, men där sa du ju något också, Star Wars Um, vi har ju de där nyheterna som kom nu direkt, nyss från Disney Du kan väl berätta lite om det? Uh, jo, uh, de gick ju ut nu med att de skulle göra den här trilogin Och nu kom de ut under veckan Först var det rykten om att de skulle göra eventuella här små filmer vid sidan av Och nu kom det ju fram att de ska göra två stycken filmer till eh, Samtidigt som de skulle göra sjuan här nu Kanske till och med komma ut innan och första, första filmen kommer att handla om Boba Fett. Uh, jag kommer inte ihåg uh, när det skulle, det skulle sig utspela i sig. Mellan 4 och 5. Och skulle följa den här prislägen på något ja, intergalaktiskt äventyr, typ. Ja, precis. Och den andra skulle handla om en, en ung Hans-Solo, jag läste. Det, skulle, det, kändes, det jag läste i alla fall. Och att det skulle vara lite mer av han, en origin-historia om honom. Så det kan ju vara intressant. Mm. Det skulle du ska sig mellan 3 eh, och 4 där. Ja, precis. Det är ju intressant det där, faktiskt, vad, vad som kommer. Där Det är lite som vi pratade om sist. Eh, när de då sa att de här 3D-filmerna skulle tas bort. Så undrade man lite, ja jo, men precis. På is. det kan ju egentligen komma vad som helst tyckte man. Och, ja, här ser vi då. En separat film om Boba Fett och en separat om Han Solo. Och det är de två första. Och jag säger två första för jag tror att det blir fler. Ja, ja det tror jag också. Det finns ju så många karaktärer. Det finns, finns så mycket eh, tidsrymd mellan filmerna som man kan liksom klämma in. Liksom, eh, som kan vara i kanon då. Som kan liksom vara vid sidan av. Det, det finns ju hur mycket som helst att göra. Precis. Och jag tror Disney nu i och med att de har Marvel, de har lärt sig lite det här med att föra in en karaktär, bygga upp den, föra in en annan och sen, precis som de gjorde med Avengers, föra samman dem. Och visst, de skulle de här filmerna komma äh, exempelvis för äh, den här nya trilogin då har man lite mer bara backstory förvisso. Men... Det man kan göra är att man kan ju föra samman dem i en film eh, ungefär som Avengers, där man har de här samtliga igen som ungefär som en reboot-liknande. Alltså, det finns ju mycket saker man kan göra med de här. Licensen är ju verkligen upp, öppna för dem att göra precis vad de vill. Så det är jäkligt intressant att se vad, vad som kommer av det här. Jag tycker det ska vara intressant i den här hans Solo-filmen att se liksom när han träffar Chewbacca. Det skulle vara intressant att se hur, hur deras... Eh, de träffas och varför. Mm. varför? Alltså det tror jag i så fall det kommer ju definitivt avhandlas i den i så fall om man ska vara en mm. ung. Ifall, ifall, det ska vara en, ifall det ska vara en origin historia om honom så kan det bli intressant. Och bara fett det kan ju vara väldigt intressant att så är bounty hanter, det kan vara massvis med eh, jakt på olika skummisar. Det, det kan vara, jag tycker det här är skitintressant Jag har dock läst väldigt många som var Väldigt kritiska tycker liksom Varför ska de göra sånt här, det här kommer bli katastrof Och sen alla säger så här: lycka till med att hitta Någon som kan liksom representera En yngre som Ford I och spela Hans Solo Men man får göra det bästa Alltså det gäller att hitta en som känns rätt för rollen bara. Jag tror nog det går att hitta faktiskt Det, det tror jag också Hitta någon butterung kille istället jag hörde, de sa ju att de hoppades på att uh, vad heter han som spelade Boba Fett nu i uh, prequel nu, uh, att, att han ska spela nu i, i, de, här, i de här filmerna i, som Boba Fett. De tycker, det är många som tycker att han ska göra sin roll igen. Ja, varför inte? Faktiskt. Jag menar, han är ju ansiktet och rösten nu från uh, de senaste filmerna. Mm, och nu är han ju lämplig ålder också så. Jo, så jag tycker att det är helt klart Det är en bra fortsättning Att de använder så samma personer Och spelar rollerna Det är som, det är som inför sjua nu att de, de har ju, Det står ju nu rumored här som Ford, Mark Hamill Carrie Fisher står ju liksom uppskrivet Rumored och det hoppas vi de, de är ju nu i rätt ålder För det som story-arken har gått nu, fram till, Som det står beskrivet att det ska vara 30-35 år senare vilket är ju rätt för deras ålder Ja Så hålla tummarna Ta ett trä och hoppas på det bästa Precis eh, Vi hörde ju också om du nödde ju lite där innan då Och det är ju lite angående spel också Hitman det var Yes, en reboot från På Hitman filmen Den förra filmen var ju Inte kanske den, den bästa Om jag får säga det själv Ehm um, lite blasé tyckte jag att den var men den här är ju, nu har de kanske lärt sig lite grann om, att, om att, liksom, att försöka göra lite mer trofast till historien och den här gången så blir Paul Walker som ska snida upp sig i kostymen och raka skallen han är ju mer känd från Fast and Furious-filmerna så, så ja, ja, får se. jag vill först se liksom hur han ser ut som karaktär så kan man säga sen får man tycka att han är rätt för rollen man kan ju liksom bara titta på en bild på honom och tänka tänker man säger: Ja, jag vet inte. Men det är liksom hur de gör karaktären. Det är det som är det viktigaste. Liksom. Ja, vi får se. Man, man kan ju bli förvånad också om man kanske motförmodar att spela ganska bra. För jag tycker Paul Walker också är en ganska slätstruken och inte ett sägande skådespelare. Han har ju inte, inte haft så mycket behov av att spela något speciellt. Han har spelar spelat nu. Vad är det? Femte filmen? Nej, sjätte filmen är det som kommer här, snart. Ja. Så han har inte behövt utveckla sig som skådespelare direkt. Uh, <laughs> ja. Vi får se vad det blir av det, helt enkelt. Uh. Ja, sen har vi ett mer spelfilm här. Vi har ju Need for Speed-filmen <laughs> som ska komma. Och där har vi ju nu fått Michael Keaton ska ha fått en roll i den. får se vad han ska... Uh, vad jag läste så skulle han spela någon sån här miljardär eller något sånt där. Någonting sånt som ska anordna de här risen. Ska, som ska vara i filmen. Där så. kan man ju tycka på Paul Walker skulle ha varit passat bättre kanske. <laughs> <laughs> han, han kan det Han kan där Tryck ner foten. Växla. Så <laughs> ja, jo. Ja, men jag, jag, jag ser inte så mycket storyline i Need for Speed-spelen. Det är liksom och köra och lite race och sånt där det, du vet ju mer om där vara någon av oss andra som du ändå spelar de spelen, men jag ser inte storylinen kan, kan inte vara så jävla mycket i spelen. Nej, det finns inte mycket storyline, det, visst i den här en av de som heter The Run så fanns det lite mer av en storyline där det var lite mer filmklipp och det var lite mer tanken att man skulle verkligen ta den här personen rakt över landet i någon form av race då, eh, lite cannonball run-stuk där Ja. För, de, för de andra spelen, de är ju mer det här åk och bli åk omkring över hela staden och risa olika karaktärer och bli den bästa, tjäna mest pengar och få de bästa bilderna. Det var ju å andra sidan hela tiden med tanke på att vara undercover cop liksom. Eh, i dem. Eh, och då tänker vi på underground 1, underground 2 då till exempel. Eh, och sen om man har MOS 2 inte de här, då är det ju inte bara mer polisjakt. Det är inte så mycket story alls tycker jag. Men ja, jag vet inte. Det känns konstigt och det känns som att de bara försöker att... Ja, de försöker för mycket med att hitta idéer till filmer i spel som inte ska bli film. Jag, jag menar, alltså en del grejer kan jag förstå mycket väl att de vill göra film utav men Need for Speed, det... Det, det alltså spel sig inte så mycket att säga om. Det är liksom åka bil. Men att göra en hel, en hel film. Det är liksom att försöka klämma in en historia som kan utspel, som kan tänka sig att passa in till spelen som man känner. Ja, ah, men det här man bara ser ett klipp. Ja, ah, det där är ju från Nitro Speed. Det ser jag på direkt. Det är liksom eh, Hallå? Portal Half-Life Shore Där kan jag se liksom att det, det, har, det är ju väldigt storiedrivna eh, spel. Det är väldigt mycket karaktär i dem. Men ett bilspel till film det, vi ser ju bara de här, hur de här andra bilfilmerna, det är liksom de åker omkring, de gasar och de ser de biter ihop och liksom rattar som är bara fan och man sitter och tittar på dem och bara, ja ha, han kör väldigt snabbt och han är väldigt aggressiv han kör, men sen är det inte så mycket Nej. mer med det Men Portal, där skulle jag vilja se film på faktiskt Ja, ja de, de har ju diskuterat. De har ju icke ifrån att bara diskutera. De har ju tydligen pratat om det här ett längre tag. Men nu, nu sa de ju på Dice Summit här nu i veckan så satt de ju på scen och pratade om då de släppte mig om att de tänkte göra någonting ihop. Och de nämnde ju och liksom att film i framtida Så det, det, ja, det är ju. Väldigt stora grejer att göra Fast det kommer också bli mycket kritik Ifall de gör det på fel ja, sätt Men så blir det ju igen ja, men oh, ja. För, för man, måste, man måste ju väga upp liksom och, och göra filmen tillräckligt bra För att uh, hardcore fans Ska tycka om den Så måste de ju samtidigt göra den För att folk som aldrig har spelat spelen Ska kunna förstå, hänga med i historien Och förstå vad som driver karaktärerna Så man måste ju ha den där rätta mm. balansen och Ja, nej men den som lever får se Som man brukar säga helt enkelt. Eh, annars är det väl inte mer nyheter tycker jag som vi har den här veckan. Det har varit en eh, ganska så arbetsam vecka för oss. Vi har haft mycket att göra men eh, det här är de som vi har gallrat ut bland nyheterna då. Eh, Om vi tittar lite på vad vi själva har sett. Eh, Max, har du hunnit sett någonting under veckan i film eller tv-serier i väg? Ja, jag fortsätter att kolla på mina små anime serier, ute efter det. Inte mycket. Ingen nytt i alla fall. Nej. Fortsätter med Kotorasan och, och övriga serier som du hade, som du nämnde sist. Mm, vi får se på um, hur bra. Senaste avsnitt av Kotorasan var otroligt. Bara glatt. Så att om du fortsätter den hel så kan det bli lite småtråkigt. Vi får se hur den serien fortsätter sig. Mm. Det kan ju inte vara tragiskt varje avsnitt. Så att jag har inte gett upp på den än, men vi får se. Ja, det är ju bara femte än så länge. Jo, precis. precis. Danny, har du sett någonting som du kan berätta om? Jag var i helgen så var jag så såg på Django Unchained- den är ju en väldigt kort film, jag får säga det själv 2,50 lång Och typ hälften av tiden så slängde de ut en ordet höger och vänster Som bara den man satt i I biosalongen tänkte så här, Jag satt där och tänkte här. Jag är glad att jag inte har någon Av afrikans Afrikanskt ursprung som sitter på, jag skulle sitta och skämt med dem, de, de var så svår så jävla mycket Och det var så mycket blod, det bara splattade, och så överdrivet ibland för det är en typisk eh, Quentin Tarantino-film jag, alltså jag, folk, jag förstår folk som sitter och tittar på såna filmer de skjuter någon, han skriker liksom och de skjuter igen och bara sprutar blod och sånt där Jag sitter och skrattar och, sånt där, och man hör folk som sitter vid och de bara, vad hemskt! <laughs> ja, det var en riktigt bra film tycker jag, men... De såg väldigt mycket och värst var väl Samuel L. Jackson på sig en ordet Han lät verkligen hatigt när han sa det också och jag, och jag såg i originalet uh, Django från 66 Och det enda som uh, är egentligen är taget från den gamla filmen Det är namnet och uh, låten Introlåten ja, för okay. Django Och sen var ju Franco Nero var ju med i filmen också Nej det är ju han som spelade Django i originalet. Han har en liten cameo i filmen. Ja, Okej. Okay. Tyckte jag var kul. Annars nej, det är de gamla vanliga TV-serierna och sånt man tittar på som mm. kommer under veckorna. Det är inte så jag mycket. Kan säga, för min del har det faktiskt också varit ganska så lugnt på den fronten. Jag har ju suttit med med Ice min äldsta då och, och sett lite film. Jag tittar igenom uh, X-Men First Class till exempel. Och ska titta igenom ett par olika. Jag är ju så snäll och duktig pappa så jag undervisar i vad som är vad i Marvel-världen. Det är allt som en flicka behöver veta nu för tiden. <laughs> för, så att hon, hon, kan, hon och killarna ja. kan prata om samma ja, sak. Jag, jag tycker om att prata om det. Hon tycker om att lyssna på det. Så det, det är en bra kombi, kombo där. Um, tal om uh, det så jag kom på en till sak här, att uh, Justice League-filmen mm. som uh, jag läste att den ryktas om att de ska skriva om den från jo, scratch jag också, ja. för att de ska få den att passa mer in till Zack Snyders uh, Stormmannen. Ja, det kan ju vara bra att tänka så faktiskt. Precis. Ja, jo, precis. Det håller jag också med. Ifall de ändå, Det är ändå tid de har ju inte börjat spela in den och sånt så ifall de tar du skriver om den för att den ska bli, att de ska kunna bygga upp som typ Avengers så tycker jag det är helt okej okay att skriva om den. Det är, det är inga fel där alls. De har ju tid och kanske göra den bättre när de har fått feedback på ja. vad folk tycker och sånt. Så är det. Vad bra. Men eh, jag tycker vi sätter punkt även här då för eh, den här lilla filmsektionen här eller TV serie sessionen. och eh, vi hoppar och jag hoppar in på en liten paus nu och är alldeles strax tillbaka med sista delen som är retrohörnan då vilket kan vara antingen film eller spel eller tv-serier allting av gammalt och gott slag. Vi är strax tillbaka. så är vi tillbaka här på Annon Fanboys Ja, nu ska vi ta och hoppa in på den delen i podcasten som rör lite av det mest gamla och göttigaste det är så här retrohörnan då och jag tänkte faktiskt vara så brysk så att jag börjar här Oj, oj, oj, jag vet inte om vi kan tillåta det här Nu ska vi anta alltså en de demokratisk röstning först tror jag Jävla skit. Alla som är för räcker upp handen <laughs> Ingen kan se. Alla emot! Bra, ja, <laughs> uh, jo, jag tänkte ta upp ett gammalt spel här som jag uh, faktiskt länge och väl har velat uh, belysa. Uh, det här spelet kom ut 1999. Uh, lite av ett skräckspel skulle man kunna säga i sci-fi-miljö. Vet ni vilka det är? Det talar om System Shock. Right on. Precis. <laughs> Den var ju för lätt. <laughs> så är det eh, Ja, som sagt 1999 kom det här spelet då som gjorde att, i alla fall jag sker på mig ibland av rädsla eh, och dels inte kunde sluta spela på grund av att man kunde levla och framförallt på grund av att det var en bra story i spelet och det var framförallt då också en intressant elaking som eh, höll på där och gömde sig eh, i bakgrunden så att säga Spelet har ju då ett första-personsperspektiv och kan beskrivas då som en blandning av FPS och RPG. Och spelet introducerar just spelelementet forskning som gör att genom spelets gång så hittar spelaren olika okända föremål och genom användning av kemikalier är det möjligt att genom forskning då förstå föremålens syfte. Och eh, fienderna i spelet tar aldrig slut. För det är nämligen så att de, ha, de håller på med den här härliga genereringen. Det vill säga att de genereras eh, hela tiden eh, under spelets gång. Så det tar inte direkt slut på dem. Och eh, inte nog med det då. Vapen som spelaren använder slits och går slutligen sönder. Eh, men kan då naturligtvis underhållas och repareras då. Vilket för sin tid var väldigt bra då. Eh, Om man hittar under spelets gång även loggar som för handlingen framåt och ger information om vad som, ska, vad som kan användas för att klara spelet. Och det är då ljud och textform. Då. Det är alltid bra ljud. Jag vet mycket sådana här loggar om saker. har jag heter Doom 3 så var det min favorit faktiskt läsa och lyssna efter dem och samma sak i Mass Effect och gå in till kodexen och höra och lyssna om världen just sci grejer i sånt tycker jag är väldigt intressant. Mm. Jag tror det faktiskt i många de har ju så i väldigt ja, många spel nu. Jag, tror jag tror ja. kom faktiskt till viss del från det här spelet då. Och BioShock som i efterhand har kommit är ju en spirituell uppföljare på just System Shock serien då. Eh namnet det var Irrational Games tror jag de hette som, som senare blev då. De som eh, gjorde Bioshock. Ehm, det här spelet i alla fall, det är ju, utspelar sig i framtiden naturligtvis. och Det är intressant att i spelets början så väljer spelaren då ett av tre yrken när man genomgår, man kan säga, olika tester då. Ehm, man får testa på vapen och liknande. Men det är intressant att i själva testerna så väljer du också då vilken form av eh, yrke och eh, vilka färdigheter du har då. Eh, och du kan då samla på dig skill points och liknande för att sedan föras vidare i historien som, som gör att man hamnar då på ett rymdskepp där eh, fienden eh, möter på eh, eller vad säger, där spelaren möter på fiender i form av robotar eh, och andra former av livs livsformer då, som infekterat människorna ombord på det här rymdskeppet som man hamnar på Eh, och det finns framförallt då det här som är intressant med just systemtjock. Det finns en dator eller en artificiell livsform som heter Serix-Serix som blir galen. Det har man ju sett på många olika både i film och på andra spel. Då. Eh, men här gjordes det verkligen till punkt och pricka. och jag, Fan, jag kör det fortfarande när jag kan. Windows 7 är inte så jävla nådigt på det. Tyvärr. Men eh, jag kan bara säga för er som inte har kört System Shock Gör det Det finns dessutom, om jag inte minns fel Lite moddar som gör att det fixar upp eh, Både texturer och polygoner På karaktärer det, det finns en 3D mod för det Där de fixar upp figurerna och sånt ja. Så det, det, det tycker jag är bra Att de fortfarande gör grejer För spel för att man ska kunna spela och avnjuta det mm. Efter så lång Precis. tid det är ju faktiskt ett spel som i mångt och mycket satte en genre för sin tid och efter det så kom ju spel som Dosex och andra spel som just använde första person men också för in RPG inslag i det och gjorde det på ett bra sätt De var ju ja, startpunkten faktiskt. för allt det där Så där har vi Lera lite det mindre. lilla retroämne Skaffa det Hitta en emulator eller vad, vad som helst Ni kan få det att funka Kör det <laughs> Unknown Fanboys rekommenderar dig jag Att det. skaffa det Go and get it <laughs> Anywho Danny, har du möjligtvis Någon film eller kanske spel Eller någonting du vill Ja, jag tänkte ta upp Jag såg den här under Jag tror det var förra veckan någon gång Jag såg den förlängda versionen Då uh, det Stanley Kubrick's oh. The Shining jag yes, yes. tog mig tillfället och såg den förlängda versionen då än, än den vanliga kortare versionen. så ehm, För den som inte har sett The Shining skäms på er. Gör det. Ehm, The Shining handlar om eh, Jack Nicholson spelar en karaktär. Han heter, eh, vad heter Jack Torres. Och han ska ta och vara. Vaktmästare på The Owelook Hotel Mitt ute i Vildmarken Det är ett sånt här Vad ska man kalla det sånt för, för typ av hotell Det är ju inte ett vanligt sånt här Turisthotell, det är ju mer så ett lite lyxigare hotell Ut i Vildmarken Det han ska vara vaktmästare över vintern För att se till att ingenting går sönder Och sånt Han åker du bor där med Sin fru och sin son Danny Bra namn tycker jag Svar mig. <laughs> Men grejen är den att hans son har en kraft så att han har en inre röst i sig som han, som han kan prata med Och han kan känna av eh, saker som har varit, eller ja, vad ska man säga, ondska runt omkring sig Och eh, hotellet har ju sin beskärda del av saker som har hänt Den eh, gamla vaktmästaren eh, som var där tidigare slog tydligen ihjäl sin fru och sina tvillingdötter vilket Danny ser i syner när han är cyklar runt i hotellet. Filmen handlar ju mer eller mindre om hur Jack Torrance blir galen av att vara där uppe. Och hotellet försöker få över honom på sin sida. För att de ska få sin vilja igenom och vakna till liv och bli som det var förr. Och Stanley Kubrick har ett väldigt bra arbete på att få ut... Det värsta ur, ur, ur väldigt bra skådespel, som till exempel Jack Nilsson, han spelar en sån hemsk karaktär. Uh, i, bör I början så verkar han sympatisk och sen i slutet det är liksom, han drägglar, håret står åt alla håll och han frustrar och pustar och man tänker sig, håll dig borta ifrån mig. Uh, väldigt bra film som står sig även nu, långt senare. Den har ju några på nacken. Men, uh, ja, det kommer Lottie va? Ja... Uh, Ja, 80. Uh, Stephen King var ju väldigt missnöjd med den här filmen i alla fall. Han, så därför valde han ju att de han, sa mer eller mindre att de var nödda att plocka bort hans namn ifrån filmen. För han ville inte bli... är uh, The Shining är ju en liten, uh, delvis lite biografi av Stephen King och hans, hans alkoholism och hans problem han hade. Så han skrev ju ut den här för att få ut det han hade inom, inom sig. Och i det han från hans synvinkel så är det, det viktigaste i karaktären Jack Torrance. Det är hans problem med alkoholismen och hur han behandlade sin familj också. Eftersom Stanley Kubrick gick mer in på den här psykologiska och den här ö, övernaturliga sidan istället. Då är det där han gick hårt inför. Så därför ville, tyckte Stephen King att det var inte där han ville förmedla med boken. Så därför valde han att han skulle ta bort hans namn. Men... Och jag har ju sett tv och Där går de ju mycket mer in på Vad Stephen King vill ha ut Men den här filmen står sig väldigt bra alltså det är, Som sagt, jag såg nu den förlängda versionen Jag såg det var ju så mycket mer scener Man får se fler saker i slutet liksom Fler eh, Spökligheter och sånt som är där eh, De går djupare in på hur han blir tokig Det är förläng mycket förlängt Så Helt klart, sen, så sen såg jag de har också en dokumentär då som är inspelad utav Stanley Kubricks dotter och, och där som finns kommentatorspår också med henne. Så det är väldigt intressant att höra när hon pratar om sin pappa och hur han gjorde när hon spelade in. Det är också en film som har så väldigt många sådana här undermeningar och Stanley Kubrick är känd för att lägga in så mycket grejer vid sidan av eh, som korten i bakgrunden som ändrar plats och det är saker i scenerna som han flyttar runt. Bara för att skapa liksom att det är någonting som inte riktigt stämmer. Och ifall man tittar på en ritning av hotellet, alltså stenuppritningen, så är det fysiskt omöjligt att det här hotellet ska existera. För det finns liksom fönster där man ser ut i naturen. Men sen liksom så kan man gå runt där fönstret ska vara och där är en vägg istället. Så det är väldigt sån här... Han försöker göra att man ska känna sig förvirrad och det, att det ska vara en känsla av att det är någonting som är fel med hotellet Det är väldigt bra gjort mm. ja, Det funkar ju verkligen, det gör ju det ja, faktiskt det, den får en, liksom. man känner liksom det, det, det är obehagligt hotell när det verkligen Börjar och alltså Vakna riktigt, riktigt till liv Ser en när Jack Nicholson går in och sätter sig på baren så det är plötsligt står en man framför honom Och han bara, okej okay. Men eh, Värt att rekommendera det Här ska man se mm. Jaha du eh, Max då, har du hunnit sett någonting I film eller tv-serieväg Under eh, veckan Som är något åt det här retrohållet Klassisk, Klassisk anime, anime nu. Nu. <laughs> Jag ser alltså, lite mycket retro Så att jag, jag gick tillbaka lite Till Minecraft jag spelade lite, lite retro tänker jag fast. Minecraft är inte så retro Det må ha en retro-typ grafik. Men. Nej. Men. Eh, jag vet inte om, om någon har tröttnat på Minecraft och sen så bestämmer sig för att. Eh, kanske det är dags att prova lite. Men jag har redan gjort allt. Eh, moddar. Otroligt mycket bra moddar det finns för det här spelet. Väldigt många täckigt moddar vet jag. Just nu så har vi. Eh, en, ett helt hög personer som satt igång vår server här och eh, har, har slängt ihop en egen En, en version av Techit Lite som är en av de uppdaterade, då som använder sig av nya eh, Minecraft som en senare version än vad vanligt Techit gör. För jag tror att Techit är baserat på själva den. Techit är ju en samling av moddar, och eh, de använder sig av olika moddar för att sätta ihop moddarna om man säger och en av de moddarna tror jag är Bucket och Bucket har inte kunnat ha sig uppdaterad nog till de senaste Minecraft-versionerna så att allting har blivit lite tillbakahållet för att den modden som håller ihop alla moddar inte är av rätt version för att de gjorde om systemet i Minecraft när den uppdateringen för ett tag sedan men vi gjorde vårt eget lite här och slängde ihop ett eget paket med moddar då som som är otroligt roligt som... Vad är det för något speciellt ni har slängt ihop där? det? Det något... som jag har suttit med nu Det är något som heter thumbcraft T-H-A-U-M Craft tror jag det är alltså det, det har jag i alla fall med magi att göra och Det gör att det, det är otroligt mycket mer Större mod jag trodde det var Det det inför mycket magiska grejer som mycket forskning för att hitta på nya jag påminner när du det om System tidigare just att av alla items får olika värden av affinity till olika element så om du plockar upp en bit trä så har den en skog eller nature affinity och plockar du upp en fjäder så har den en Flight och en wind affinity om man säger Och du använder dessa grejer Vid ett speciellt researchbord För att försöka ta reda på Nya forskningar inom Magi och, och så det, det, var, det, det är ett bättre crafting system ett helt nytt från Minecraft Och ett bättre forskning och crafting system Än jag har sett i många andra spel Och det är ett mod till ett spel bara Så det, det har hållit mig Ganska upptagen också det är väldigt bra community För de, de gör ju så mycket olika moddar Och det, sen ifall man kan slänga ihop det till en stor pack det, Man kan ju hålla på i oändlighet Och braka och välja på vad man vill göra för någonting mm, Precis, precis det Det var Minningarna förväntade mig Jag tänkte, ja jag går väl in och, och, och Kollar lite på servern Bygger ett litet hus och sen syns man aldrig av igen Men det här håller mig väldigt länge Så Ja <laughs> Men det är ju kul. Det är kul att återupptäcka spel också. Ja, det, det har kommit så mycket nytt verkligen. Och sån hög kvalitet. Så, ja, det, det är lite skojigt. Vad ja, bra. Men jag tycker det räcker faktiskt. Vi behöver inte säga mer än så. Utan vi har pratat om det vi har gjort, det vi har sett. Och jag tänkte promota oss lite nu, Så klart. Kontakta oss gärna. Vi har ju fortfarande hotmailen här på hotmail.se Och för er som inte har redan gjort det, sök på Facebook på anon Fanboys så hittar, ni, så hittar ni även vår Facebookgrupp där. Så man kan ta del av till exempel bra erbjudanden vad gäller priser på spel som vi tipsar om som finns ute på sajterna. Och slutligen också Nu finns vi även på Steam Så för er som vill hitta lite vänner Hoppa in på Steam Sök på Anon Fanboys Så kan ni hitta oss även där eh, ja. Men det är väl inte mer än så Utan Vi får tacka för oss för den här veckan Och eh, stay tuned Hej då Hej då <laughs>